З'їздилося ціле товариство, і зблизька, і здалека, навіть із столиці знатні люди, цивільні, військові, відвідували тоді графські маєтки Ліси були чудові, тисячі моргів старої дубини, звірини, гук Чи будуть цього року лови, питалися цікаві, а про лови ні слуху, ні духу І фантастичні вісті повисали над графською палатою, як романтична ареола Хора панночка, тяжко недужий агроном, доктор масон, здичавіла графиня і так далі. Появилася навіть чутка про духи. Говорили собі, що один старий лісничий бачив щось таке, що йому на кілька годин мов відібрало. Посивів. Вертав засідки. до страшний вітер, і снігом заносило сліди. Довго блукав, бо вчепився його блуд. Коли півночі добився до Графського парку, а ще був сильно втомлений, так присів на сходах каплиці, щоб відпочити. В каплиці, як відомо, лежать у циньових саркофагах предки нинішньої графині. Останній, поміж ними, покійний граф. Він казав поховати себе у звичайному вбранні і в звичайній дубовій домовині. Люди з товариства не раз подавали собі з уст до уст, що ця демократизація не подобалася, тіням забутих предків, що вони сухими вінками кидають у півночі на графа Апостата. Але те, що побачив лісничий, переходить всяке людське поняття. Як на вежі в палаті годинник вдарив пів до дванадцятої, в каплиці почувся гомін. До вікон стали товктися сови, лилики літали кругом і чіпалися ярих свічок на престолах. Вітер розвівав хоругви, зривав з престолів покривала і, як вітрилами, вимахував ними. Мало того, підняв у гору турецький килим, що вкривав ступені великого престола, і, як листок паперу, пігнав його під склепіння, а потім зі злістю і завзяттям, котрого людськими словами годі передати, кинув на дубову домовину. Бідному лісничому волосся на голові дубом стало. Він забув про стрільбу, забув про свою добичу мисливську, зірвався і хотів тікати, але ноги в нього були як колоди, ніби хтось олов'яні кулі поприкріплював до них, не міг рушитися з місця. Припав лицем до мосяжних град, що були в важких дубових дверях від каплиці, і дивився, дивився, аж йому наверх вилазили». Віка саркофагів знімалися вгору одне по другім і підносилися з них воєводи, каштеляни, старости, генерали, всі у саєтах, в горностаях, у військових парадних уніформах і йшли походом грізним, аж мороз пробігав поза І йшли до дубової домовини останнього графа. Окружили її, як ворого колює двердиню, і гукали Вставай! Віко не рушилося з місця. «Вставай!» – так тричі. А тоді причепилися всі, підняли віко, кинули його геть, аж кам'яна підлога затряслася. І з домовини встав граф. «Чого вам треба? Яким правом перериваєте мій спокійний сон?» «Кличемо тебе на суд!» «Всі ми станемо на страшному суді, і всім нам буде кара або нагорода вічна!» «Не пустимо тебе на суд таким, як ти тепер!» Який же я тепер? Не такий, як ми. Де твоє вбрання достойне? Де твої почесні відзнаки? Де докази, що ти кість від кости нашої і кров від крови? На моїй одежі нема людської кривди, на ній не прикипіла кров, не поприсихали сльози. Так я перед Господом моїм і стану. То йди собі від нас, йди на цвинтар, де біднота лежить. Ти не під міру нам, іди, йди, йди і вони простягли свої великі сухі пальці з блискучими перснями в напрямі дверей, просто в лице нещасливого лісничого гукали «Геть нам, геть нам з очей!». А граф стояв і згиртливо дивився на них, ніби рішитися не міг, чи послухати їх і йти, чи не послухати і кластися назад на своє місце. Як нерішучий був за життя, таким лишився й тепер. А кармазини, горностаї і пишні військові уніформи метушилися, чуприни їжилися, брови нависали, а з очей сипалися іскри. Бог його знає, до чого б дійшло, а вдарила дванадцята година. Запіяли когути на третяках, і всі вони розбіглися, як на команду вояки. Кожний скочив до своєї скрині, затріснув віку за собою, і нічий скатерки поклалися на престоли, великий турецький килим в собою сходи, леликий сови вилетіли розбитим вікном у бані,